А у ритмі з тим лоботінням билося її власне серце і ще чиїсь. Далеке, не чуже, заодно стукатіло знайомим живчиком, і Ганна втямла, що шум, лоток, чує цю мить ще одна людина. І тільки вона не споважиться залишити її самотньою в біді. Зі сходом сонця Ганна вже стояла біля Пилипової гражди, і тримаючи в руці Прив'язану до ворітного замка, до обешку довго вагалася, заколотати нею в браму чи вернутися назад, зникнути непомітної завоєлів, де ще не чутно чужинецького кроку, щоб не накликати на пилипе біди, яка зловісно давала про себе знати кривавим полотнищом на шпилі народного дому». А там сноїться озброєні стрибки і казала сусідка Попадючка, син якої воював у сотні Чорноти, що в ранішніх потемках сказала, бо сама цілу ніч не відходила від воріт, що бачила вчора, як віллу філарета колеси займав НКВДський гарнізон. Та не тільки Ганна її сусідка не спала цієї ночі, сон на ймився, видно, Нікому в селі, або он боязко висувається за вугла хати, розтрепіхана голова визирає і ховається, завачивши чийсь постать біля воріт. Пилип сторожко приглядався крізь пройму між дилинням хатнього зрубу, і йому відлягло від серця, коли заважив, що то постать жінки, яку ж то мару наднесло ранньої години до його обійстя. Пилип на вжпиньках підійшов до брами, припав обличчям до щілини і тихо скрикнув, пізнавши Ганну. Не зняв зі скоби гак, а відчинив хвіртку, і не міг з подову слово вимовити. Ганна на подвір'я не ступила, поминила його пальцем, а він злухняно вийшов за браму, і вона збагнула, що Пилип і досі не позбувся її ворожби і зробить усе, чого вона зажадає. Тільки не розпитуй, Пилипе, прошепотіла Ганна, я тобі потім усе розтлумачу, а тепер мерщій запрягай коня до воза, і ми в обхід села попри твої прилуки доберемося до Акришорів, і не забудь кинути авасах зодва околоти соломи, тільки швиденько-швиденько, Пилипе, я буду чекати тебе у заросляку. Навіть не обізвався Пилип, ніби його огорнула мана, і він тепер здатний робити лише те, що накаже Ганна, хоч і до шиї протестував. Бо як можна нині виправлятися кудись возом? Та ж війна довкола. І що це задумала молодиця? А може закрадалася до нього боязка і водночас солодка думка, хоч вона... Мене забрати хоче кудись у далекі світи, в гірські безкеття, що там удвох перечекати лихо? Удвох, удвох гучно товклося Пилипове серце. І вже він бачив лоб'яну колибу в недоступних недеях, і бахуче сіно замість постелі, яничка ничка у його обіймах. А далі що? Що далі? Та ні, вона або здуріла, або ж задумала щось зовсім інше іншим. Б'ються з граю думок у Пилиповій голові, він бездумно витручує з колешні воза, вивозить зі стайні коня, запрягає, з порога непрозуміло дивиться на нього поразка і боїться запитати, що він робить, куди їде. Пилип не взирається, розводить оба поли брами, виїздить на дорогу, брами не зачиняється, цвіохає ботогом і зникає в заросляку». Ганна легко вискакує на возі, сідає поруч з Пилипом, забирає в нього віжки і сама коня поганяє. Віз шалено мчить лісовими доріжками і відчуває Ганна, як у клубку гіркого туску, що розбух до безмірів у її грудях. Зажеврюється така недоречна нині мстива втіха від того, що Пилип геть потонув у її волі і закрадається до неї грішна думка – вона не відпустить Пилипа додому». Хай там і світ завалиться, ой, скарай мене, господи, мовчки, кається Ганна. Ще ж не застигло тіло Данила, а безбожні думки самі вповзають до голови. І чого ж я така безпутна, чого, чого? Ганна безжалісно шмагає коня і здається їй, що сама себе січе грапником. Вона скоса поглядає на здурілого від неймовірної оказії Пилипа, а він ще гарний, це її колишній Любаск щоб ти здох вони ні словом не перемовляються а думають одне теж